Jesucristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Jerusalemera aurreratu ziranean, Oliamendi ondoko Betfage herritxora heldurik, ikasle bi bialdu sitioan Jesusek esanez, soazea aurreko herritza horretara bapatean asteme bat aurkituko duzu lotuta eta astakume bat aregaz. Askatu eta ekarri niri. Eta inorkez zer esaten badeutsue, erantzun, jaunak behar ditu, baina papatean bihurtuko ditu. Hori jasuzan jainkuak profetearen bidez esana betez Esan Ezan zion uriari, ara, bajatortzu zeure erregea, apal eta asteme baten gainean, samari baten umearen gainean joan ziren bada ikasleak eta Jesusek agindu eutzen lez egin Ekarri bezan, astoa eta astakumea, eta euren jantziak enbizkarrian ezarri eutzea ezan, eta Jesus gainean jesarri zan. Jente askok bere jantziak zabaldu eutza zan bidean. Beste batzuek barriz, zoaitzei adarrak moztu eta bidean zabaltzen ebezan. Aurretik eta ondotik joian jenteak onan inoen oiuka. Osanna da semeari. Belengatua jaunaren izenean datorrena. Osanna goi-goikoari. Jesus Jerusalemen sartu zanean, uri osoak eban, itantzenean. Nordogu hau. Jenteak erantzuten eban, hau Jesus profeta da Galileako Nazaretekoan.